وعليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله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 وَإِنَّ wa jalla وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِسَلَاةِ عَلَيْهِمْ atau kama kal hadis sahih riwayat Imam Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kata diri Nabi sallallahu alihi wa bersabda sabda Nabi Inna هَذِهِ الْقُبُرْ مَمْلُوَةٌ ظُلْمَةٌ ala ahlihan Nabi pada satu hari bila Nabi SAW berada di satu kawasan kubur Nabi kata sesungguhnya kubur ini memlu'atun zulmah penuh dengan kegelapan Nabi duduk dekat satu kubur Nabi ada di satu kawasan kubur Nabi kata sesungguhnya kubur ini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 Nabi katalah hadis dia Nabi kata aku tidak pernah tengok Satu gambaran yang amat Menakutkan Indal qabru Afza'un minhu Melainkan kubur inilah Satu pemandangan yang aku biasa, tup, yang aku biasa tengok Dan dia amat menakutkan Itu kesimpulan yang pertama Yang kita boleh ambil ialah kubur ada satu tempat yang anak menakutkan dan Nabi kata kubur itu mengeluh atau zulma penuh dengan kegelapan. Kata Nabi lagi, wain Allah azza wa jalla yunawiruha luhm yunawiruha luhm biscalati alaihim dan Allah subhanahu wa taala memberi cahaya kepada kubur hamba Allah ini semata-mata.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 Hmm? Dua benda Yang pertama Diamlah kubung itu Serah terang bercahaya Kerana amalan-amalan kita Maknanya Masa hidup ni Buat apa yang Allah suruh Mudah-mudahan kubung kita terang bercahaya Dan yang kedua Pastikan bila kita mati esok ni Pesan tinggal kepada anak-anak tituh kita Kepada isteri kita Kepada siapa-siapa yang jadi waris dekat kepada kita Mintalah kalau boleh orang yang mayat semak, yang mayat kita itu Orang-orang yang memiliki ciri-ciri Nabi pada diri dia Yang sembahyang mereka ini boleh membantu bagi cahaya Kepada orang yang duduk dalam kubung itu Dan Sebuah hadis lain, riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Kata dia, ini sami' tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khad namunin rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuuna billahi shay'an ah, illa shaffa'ahumullah fi au kama qala hadis sahih riwayat imam muslim hadis ni pula nabi SAW alaihi bersabda nabi kata satu orang manusia islam yang mati dan semak, dan mayat dia disembahyangkan oleh empat puluh orang laki-laki yang mereka itu Nabi kata la yushriku yushirikuna billahi syai'ah empat puluh orang yang semayang mayat si, si mati ini adalah empat puluh orang yang tidak syirik dengan Allah illa syafa'ahumullahu fi'h, melainkan Allah bagi syafa'ah kepada orang yang mati itu. dua pengajaran yang boleh ditambilkan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 Begitulah pentingnya kita hidup atas dunia ni Biarlah kita ada sahabat-sahabat Yang boleh bantu akhirat kita Tidak perlu kita ada ramai sahabat atas dunia ni Yang sahabat-sahabat tu hanya nak tonton sorang atas dunia Bila mati kita sorang-sorang Tidak ada sikit pertolongan pun daripada dapak. Nah, Mudah-mudahan kita dapat ansibah daripada Muqabimah Yang kita baca tadi Allah. Kita menggunakan bahrul mazi jilidna Bahrul mazi jilidna kita masih lagi berada di bawah kita akan berada pada tajuk bab majaa'i si haji wal umrah ini adalah bab yang datang pada menyatakan pahala mengerjakan haji dan umrah malam ni kita nak masuk tajuk haji dan tajuk umrah secara khusus secara khusus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 Maka pada bab ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan pahala mengerjakan haji itu. Katanya An-Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tabi'u bayna al-hajj wal-umrah fa'innahuma yanfiyanil faqrah wal-dhunubah kama yanfilkir khabat al hadith dan emas dan diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu yang masyhur namanya Abdullah bin Mas'ud katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian kamu antara haji dan umrah oh. Nabi suruh Nabi kata adalah hadis dia tabi'u bainal haji wal umrah tabi' nak nak diturut ikut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 Dan dia tidak akan jadi satu orang manusia yang memikul dosa besar. Dosa yang banyak. Sebaliknya, sebahagian dosa dia. diampun Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini dua kelebihannya Allah janji kepada orang yang buat haji dan buat umrah dalam tahun yang salah. Sebagaimana, meng, sebagaimana menghembus oleh penghembus api. yakni tukang besi akan buruk-buruk dan taik besi. Dan taik emas dan taik perak. Baru ni kita baca hadis di masjid simpang Pak matang buluh. Hmm? Habis kita baca di masjid simpang Pak matang buluh juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kiasan yang sama kepada Ummu Sa'id yang kita baca baru ni. Nuruhnya dosa daripada orang yang buat haji dengan buat umrah ni seperti mana nuruhnya taik besi daripada besi yang dilapak panah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak gambarkan dosa tu gugur.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 Dia kita jangan kita pandang soal Tuhan ampun dosa ni soal kecil. Jangan ingat menjaduk. Dosa ni boleh menyebabkan kita susah sungguh akhirat esok ni. Sehingga tanda lah hadis Nabi SAW cerita ada manusia yang masa hidup atas dunia kaya oleh Di hari akhirat esok dia merupakan orang yang teruk wa dia azab Allah SWT. Dia dia azab Allah SWT kerana dosa dia yang terlampau-lampau banyak. Dia guna kekayaan Allah bagi ke dia dengan merosakkan diri dia dengan dosa yang banyak. Maka ketika dia kena azab teruk dengan Allah di hari akhirat esok, orang kaya dia minta kepada Allah. Dia kata, Ya Allah, aku sanggup tebus diri aku ni dengan segala, segala kekayaan yang aku miliki masa atas dunia dulu. Tebuslah aku daripada azab yang aku tengah kena ni.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 Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sedia untuk anugerah kebahagiaan kepada kita. Dia angkara syarak yang Allah letak untuk dia bagi bahagia pada. Cuba sedaya upaya kamu. Di Mekah. Buat haji dan buat umrah. Allah kata aku bagi bahagia kepada manusia yang buat ibadat ini. Beri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 Syurga Kemuncak kepada yang kita nak apa dia? Syurga Kemuncak kepada yang penduduk syurga nak apa dia? Kerezaan Allah SWT tu dia Maka itu sebab adalah hadis sahih Ada menceritakan Allah SWT ta Pernah tanya orang yang jadi penghuni syurga Esok ni Tuhan tanya kepada orang yang jadi penghuni syurga Tuhan tanya bahagia kamu sekarang ini? Jawab penghuni syurga bahkan lebih daripada bahagia Tuhan kata dekat penghuni syurga, sukakah kamu kalau sekiranya aku nak bagi sesuatu yang lebih daripada yang kamu dapatlah ni? Apa yang nak penghuni syurga? Dia kata ada lagi yang lebih daripada yang kami dapatlah ni? Pak kami duduk rasa dalam syurga nak habis punya seronok dah. Kami tidak pernah jumpa nekmah keseronokan yang seperti ini sebelum daripada masuk syurga ni. Ada lagikah nekmah yang lebih baik, anugerah yang lebih istimewa daripada yang kami duduk rasa lah ni? Allah kata ada. Tanya penghuni syurga apa dia ya Allah. Allah kata kerebaanku. Nak abad tak kecil dah. Kita nak abad lebih daripada tu. Nak kata manusia ni bila dapat kerebaan Allah. Habislah apa hak ada depan mata dia ni. Tidak ada luar sekali-kali. Melayu kerebaan Allah itu sahaja yang paling berharga bagi dia. Kita nak terang tak kecil dah. Pasal apa? Pasal penghuni syurga sendiri tak boleh faham dah. Dia rasa nikmat yang dia dapat tu dah cukup hadiah tidak ada dah nikmat lebih pada tu. Allah tak ada lagi. Apa dia? Nikmat keridaan Allah. Insya-Allah kita minta mudah-mudahan kita dapat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Nabi tadi. Hmm? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. SWT. Kemuncuk kepada orang yang mendapat haji yang mabrur. Kemuncuk kepada orang yang mendapat haji yang makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemuncaknya ialah Allah janjikan syurga kepada orang ini. Kata Imam At-Tirmizi dan pada bat ini ada riwayat daripada Umar. Dan daripada Amir bin Rabi'ah. Dan daripada Abi Hurairah. Dan Abdullah bin Habasyif. Dan Ummi Salamah dan Jabir. Dan katanya lagi ini hadis. Hadis Ibn Mas'ud ini ialah hadis yang Hasan lagi sahih. Hadis yang kita baca tadi. Hadis yang Hasan lagi sahih. Masalah. Haji yang mabrur itu atau maknanya. Hmm? Haji mabrur itu apa maknanya? Dia? Kan selalu orang nak pergi Mekah, orang buat baca yasin, panggil orang mai baca doa di rumah dia. -orang yang baca doa ni dia mesti sebut dalam doa orang nak pergi haji ni. Dia kata apa? Allahumma ja'alhu hajjal mabrura wa sa'yan mashkura. Kan doa yang macam tu. Allahumma ja'alhu hajjal mabrura. Ya Allah, anugerahkanlah kawan aku yang nak pergi Mekah ni haji yang mabrur. Semua orang pun pergi Mekah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 Jadi masalah dia kata haji madrur itu apa makna dia? Apa benda? Yang orang itu kata haji madrur, haji madrur ini apa benda? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syaraf muslim. Bermula yang asas, lagi yang masyur. Bahawasanya makna haji yang madrur itu ialah haji yang tiada campur dengan dia oleh dosa. Imam Nawawi. Bila orang kanya dia, wahai Imam, haji madrur ini apa? Macam mana kita nak define haji itu mabrur? Kita nak kata ni haji ni mabrur. Apa syarat dia? Apa kata Imam Nawawi? Dia kata haji mabrur ialah orang pergi ke Mekah buat haji. Sepanjang tempoh masa dia buat haji di Mekah itu tak bercampur dengan dosa sikit pun. Tak bercampur sikit pun. Cukup cantik daripada haji dia. Tak ada pilut kejit dekat perempuan Iram ke tak ada. Ada <laughs> juga dia pergi Mekah dia balik. Orang duduk cerita pasal neknak yang dia rasa masa semayang di masa diharap dan sebagainya Dia duduk cerita kata perempuan Iran saya buat sesuatu <laughs> ha. Yang tu pun tanda haji ni, ni lah. Tanda haji nombor tu dia <laughs> Yang kata haji maghrul ni apa dia Dia pergi Mekah tu beresih suci Tidak ada di dalam ibadat haji yang dia, yang dia buat Semasa tempoh dia mengerjakan ibadat haji tu Tidak ada unsur-unsur dosa Tak ada Beresih suci hatinya, suci beresih, ibadatnya beresih, suci Tidak ada campur syirik, tidak ada campur khurafat, Tidak ada apa Melainkan dia buat itu kerana Allah Dan mengikut apa yang Allah tunjuk Dan mengikut apa yang Nabi SAW tunjuk Salih, dia buat ibadat tu kerana Allah dia Kata Imam An-Nawawi Dan kata Qir Makna maghrur itu makbul Yakni diterima Allah Ada setengah ulama kata Maksud haji maghrur ialah haji yang Allah terima Aja Dan bermula alamat haji itu diterima Allah SWT Iaitu apabila kembali seseorang yang mengerjakan itu ke negerinya Maka jadilah yang lebih baik daripada yang sudah-sudah ah, Itu di antara tanda-tanda ha, Sebelum dia pergi ke Mekah buat haji Dia ni ada masalah Bila balik main masalah tu tak ada Itu tanda Perubahan Perubahan pada akhlaknya Perubahan kepada pemikirannya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 meja judi, meja duk buat rumah batu runtuh buat rumah batu runtuh ni, nah. sampai bini dia pula, selingar lah, marah lagi, pergi ingat kawan dia pula dia tak tahu bini, dia pula, tengok enggak? pergi haji pergi Mekah buat haji balik-balik tak mau dah tengok, meja macuk tu pun tak mau tengok dah, batu-batu tu kalau bagi dia punggah orang habis, dia tak mau dah benar lah. kalau balik-balik ni tiga hari ajar duduk di rumah, hari keempat pergi penat rumah batu pula ada juga haji macam tu, haji nama tu juga lah ni pun, ada hak jenis macam ni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 Oh, dia ni jenis kaki gaduh Silap sikit nak demah orang Silap sikit dia nak lempah orang Sikap silap sikit dia maki orang Jenis macam tu Daripada awal-awal orang kenal dia Dia ni jenis kasar Sampailah dia pergi buat haji Dalam keadaan dia ni jenis orang kasar Maka orang yang bertabiat baik itu Apabila ia mengerjakan haji dan umrah Dengan tabiat yang baik itu Niscaya berganda-ganda jua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 Iaitu mulutnya suka mencabul dan suka bergaduh. Ha? Mulutnya suka mencabul. Cakap ni suka katak kotak. Suka mencarut. Suka duk kelok kalimah-kalimah yang tak elok. Ada orang macam tu. Kok mana pun cakap dia nak simpang kot tu. Kita nak lemah. Dia cakap kok mana pun lima minit lah. Lepas lima minit dia simpang. Simpang tu bukan simpang tu simpang rucah. Yang kita ni umur muda daripada dia dengar kita malu ke dia.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 maka apabila ia mengerjakan haji dan umrah dengan mengubah tabiatnya itu kepada tabiat yang baik terus terhapuslah dosanya dan mendapat ia akan pahala yang bergambar-gambar dia yang terkena jenis macam ni jenis cabul, jenis suka mencarut jenis bercakap benda tak elok, kotak, lucah dan sebagainya, pipi Mekah balik berubah pipi Mekah tu balik-balik berubah 180 derajah dia pusing kebalik satu bu satu bulatan dia pusing kira tak lain pula Sapa orang, -orang ni tengok ai dia ni. Boba sungguh. Boba sungguh maka itu di antara tanda-tanda Allah terima haji dia. Ha itu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala terima haji dia. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian. Il hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. dengan katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfus walam wa diampunkanlahuma taqaddama min dhanbi maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barangsiapa mengerjakan ia haji maka tiada ia cabul dan tiada ia bikin ceroboh nescaya nah, Allah ampun baginya dosanya yang telah lalu ya tentang ujian banyak litam suci ujian banyak dulu duduk di rumah ni tak cemuruh mana pun dengan bini. Tia di haji dia jadi cemuruh. Dia jadi cemuruh. dia nak berkelai dengan bini, jadi masam muka dengan bini, jadi nak marah bini. Jadi lupa tu. Hmm? Ujian di tanah suci. Sebab tabung haji pun dia buat bilik berkat. Ya. orang Yang ayah hilang berkat tak. Tak hilang lagi ni nak berkata. Dan Tabung haji dia buat satu bilik. Dia panggil bilik tu bilik berkat. Kan, bagi suami yang tak boleh Dia main satu macam dengan bini dia ni. Dia main satu macam dengan bini dia Maka dia bolehlah hilangkan satu macam itu Di dalam bilik berkat yang disediakan tadi Selagi tak benar dia buat yang tu dia jadi kecow gila habis Dia jadi kecow gila habis Sampai bisma yang pun dia jadi cemburu tak untuk puja Satu lagi jadi kalau kabut Ibadat dia jadi tak sempurna boleh kerana macam ni punya benda dok berlaku banyak sangat dah maka tabu Haji buat benda Mudah-mudahan boleh mengurangkan sikit tekanan yang kena kepada orang yang buat ibadat Haji. Haji oh, jangan bukan orang muda aja, hak tua pun dia terjadi juga. Oh, dia jadi dia ni sihat satu macam. Entah tu, niat. Ya. Ah jadi benda-benda macam ni diambil kira. Dan pihak tabung haji dia nak bantulah orang-orang yang kena tekanan yang macam ni di sana. Supaya kurang tekanan dia. Dan dia boleh tumpu balik kepada nak melakukan ibadah haji dia dengan sempurna. Begitu. Baik, jadi orang yang semasa duduk di sana dia cabul mulut. Ataupun cabul perangai. Ataupun jadi tak elok dan sebagainya. Dan bikin ceroboh. Buat kalam kabut di sana. Bergaduh orang-orang tu. Bergaduh dengan orang ni. Fikendal. Tentang boleh tengok. Macam-macam Jadi. Berkelai dengan harap, dia ada jual di kedai ni, dia cabut, dia cabut selipar dia duduk pakai bibit, tampak muka harap. Macam tu pun ada. Boleh tengok lah, oh, berdari ni boleh tengok, senang-senang boleh jumpa. Kalau dalam kawasan bazaar, aduk niaga Punca dia apa? Punca dia tawak barang tu. Okay? Tawak harga barang, harap ni kadang-kadang dia meseh tak elok, tawak-tawak dia rambut ambil balik, dia taruh. Bila taruh kawan ni pun naik seh, cabut selipar, cipang bagi di muka harap ni. tu nak tebuk. Tu, musim tu, musim. Musim. Dalam duduk dalam musim nak buat ibadat haji tu. Begitu punya jani. Nuh hak bergaduh. Berobot bilik ayam di Padang Arafah tu. Terita lain pula. Bangkit pukul 2 pagi. Bangkit dah. Pasal apa? Pasal nak kena cue panjang dekat bilik ayam. Duduk beratok pukul 2 pagi. Main satu orang tak tahan. Ada. Nak kena masuk cepat. Dia kalau sekiranya dia pergi duduk di belakang tu. Jahanam. Dia kena masuk cepat. Tak upaya daya. Dia bukan ada niat nak potong cue. Dia bukan ada niat main lambat nak masuk awal. Dia Tapi dia emergency. Diamlah tawin topa masuk. Kawah ada merata ni pit tekak. Atas bau belakang alif pang bagi sedikit. Sedangkan doa di Padang Arafah dah masa tu. Nak ukuf dah. Sikit lagi nak ukuf. Macam tu punya ujian lumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah filah. Jadi semua benda-benda ni menghalang kita daripada dapat haji mabrur. Semua benda-benda ni menghalang kita daripada dapat haji yang mabrur. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW adalah hadis dia ni. Maka dia kata bermula hadis Abu Hurairah itu. Ialah hadis yang hasan lagi sahih. Gitu. Baik masalah. Baik-baik keluar perkataan. Dalam mengerjakan haji, maka itu disuruh syarat. Dalam tempoh buat kerja haji ni, Allahu Akbar. Hak paling susah kita nak jaga lidah. Paling susah kita nak jaga. Pasal apa? Pasal dia tak dapat tulang. Pasal dia boleh petik lagu mana dia mah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 Maka inilah yang diberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia maka apabila seseorang itu dalam mengerjakan haji, maka hendaklah ubah tabiat yang jahat kepada yang baik. Ubah. Kalau kita ni jenis suka problem, ni sana kunci bang buluk saya kata apa sebenarnya? Saya kata apa? Sahabat saya seorang duduk di Sungai Matang ni. sampai-sampai hmm? di Mekah sampai-sampai di Mekah orang jamu air Zamzam. Dia kata Eh, Ini kata aku tak apa suka air zamzam ni. Sampai balik gankan dia tak lalu minum nak zamzam Sampai balik tak lalu minum. Air zamzam yang Nabi kata penawar. Penawar besar ni air zamzam tu dia pikatalah betul. Mungkin dia tak ada ingat nak takal tapi terkeluar di mulut dia. Dia cakap aku tak apa suka air zamzam ni, tak lalu minum. Boh juga dalam mulut muntah. Balik naik kurus kering kecut muka. Terkejut kita tengok ada awak pergi sana sakit ke kan demam, tak sakit tak demam cuma tak lalu air zamzam ni. Eh, Kakak-kakak leluh ayat zam-zam sampai jadi kecut macam ni? Tak tahu. Makan lalu tak? Makan lalu. Habis pasal apa muka kecut ni? Tak tahu pasal apa. Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm? Allah subhanahu wa ta'ala. Punca ayat zam-zam tu pun dia bagi jadi. Punca ayat zam-zam tu pun dia bagi jadi. Kita habis selesai tawaf kaabah. Kita disunatkan semayam di belakang makam Ibrahim. Kemudian kita disunatkan berdoa berbetulan dengan multazam. Di antara pintu kaabah dengan penjuru Hajarul Aswad.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 satu perigi yang anak luar biasa tidak pernah surut tidak pernah melimpah musim haji 4 juta orang tidak minum dia 4 juta orang dok minum belum kira hak tanggung awak naik atas hotel lagi belum belum kira orang hak boboh dalam tangki nak balik lagi kawa hak dok minum lagi 4 juta orang dok guna ayang tu tidak pernah surut main musim orang tak pi haji orang tak ramai ada sekitar 100 150 ribu orang sahaja tak melimpah tak melimpah. Bukan ada bol apa, ada kontrol dia apa. Kau tangki rumah kita ada satu bol apa nama tu. Bila ayah penuh, dia dia, dia katuk lubang tu, ayah tak melimpah. Bila orang guna ayah, ayah surut. Ada yang masuk ayah. Tak ada, telaga zam tak ada bol kan. Itu cerita dulu. Raja raja Saudi sendiri. Dia sendiri tu. Dia sendiri tu duk fikir dari telaga zam-zam. Maka akhirnya dia cari satu orang penyelam. Dia sebuah pendalam Islam masuk dalam telaga Zamzam, hang cari, dia kata apa luar biasa yang ada dalam telaga Zamzam ni. Sekorong-korang dia bagitau dekat aku apa yang ada dalam ni Sehinggakan dia tidak pernah melimpah dan tidak pernah surut. Kita tengok sat. Dia panggil satu orang Islam masuk dalam telaga Zamzam tu. Hamba Allah ni timbul timbul daripada telaga Zamlat, muka pucat di situ. Kawan yang selam masuk ni, timbul-timbul balik, muka pucat lesi. Orang tanya dia pasal apa-apa pun tak mau cakap. Orang tanya apa-apa pun tak mau cakap. Bawa diri pil betul sahaja. Sehinggalah akhirnya orang pegang dia tanya apa yang akan jumpa dalam tu. Dia cuma kata demi Allah, aku tidak akan buat lagi benda yang akan suruh aku buat ni. Dia saja yang tahu apa yang ada dalam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Demikianlah hebatnya. Demikianlah banyaknya perkara-perkara luar biasa yang dijadikan Allah SWT di bumi suci, Mekah dan Madinah itu sendiri. Ha, jadi tempat ni kita kena ada cita-cita nak pergi. Bukan pergi buat ibadat haji saja. Kalau boleh nak pi nak pi nak pi. Ada peluang pi nak pergi. Sehingga kan Nabi SAW kata Kalau usianya kamu berpeluang berada di atas bumi aku, bumi Madinah, Mekah bulatlah kamu mati di bumi aku. Nabi kata. Kalau kamu berpeluang sampai di bumi Madinah, Nabi kata, kalau boleh hendaklah kamu sayang satu ingat dalam hati kamu, kamu nak mati di bumi aku. Bukan maksud dia pergi sana terus telah aku bagi mati situ dah, tapi maksudnya kalau boleh sampai situ, tak usah keluar dah duduk contoh. Biarlah sampai habis umur kita berada di atas bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada istimewanya bumi Mekah dan bumi Madinah itu. Dia kata, maka apabila seorang itu dalam mengerjakan haji, hendaklah ubah tabiat jahat kepada yang baik. Jangan duk buat. Benda-benda jahat, jangan duk buat. Ingatkan jahat, ingat nak kata cara jahat dan sebagainya. Jenis tak elok jenis jahat ni tinggal buat. Yang duk bawa pergi ke sana. Iaitu apabila bercakap dengan orang, maka bercakaplah dengan baik-baik. Dan bercakaplah dengan perkataan yang menunjukkan tidak sombong dan tidak membesar diri. Ha? Na'udzubillah. Jauh diri daripada bercakap sombong masa ada di sana. Huh? Sampai di sana tak seduk cerita Kita main dengan pekes 30 ribu Tak seduk cerita, kata, kata kita ni lebih kosak-kosak Ni semua ni bukan cerita di sana Duk di sana, hati kita mau letak Rapat kaki tanah ni Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Macam tu Serta Menghaluskan perangai Dan menunjukkan hati beradak sopan Dengan sesama makhluk Duk di sana ni biar berarti mengalah, mengalah tak apa Mengalah tak apa Mengalah tidak ber tidak bermakna salah Ha begitu kita mengalahlah, Biar pilah. Hampu nak menang-menang. Hampu -menang, ambillah. Hampu nak lagu mana. Hampu buatlah. Kita mengalah. Mengalah kita itu tidak bermakna salah. Mengalah kita itu bermakna kita menang. Menang menundukkan hawa nafsu dan pengaruh syaitan dalam diri kita. Maka jangan sekali-kali berkasak cakap pada barang yang disentuh dan barang yang dikehendaki. Jangan buat pasal benda ni. Dan sertai banyak kepada ingat atas mengerjakan apa yang disuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepala mosek satu nak turun pismayang di musjidil haram. Kepala syed, aku nak turun semayang di Masjid Nabawi. Kepala syed, aku nak isi masa dengan baca Quran. Kepala syed, aku nak zikir banyak-banyak. Pasal apa? Ini bumi suci. Buat sikit pahala. Buat sikit amalan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu SWT. Dan lagi apabila bercampur gaul di dalam jamaah hujaj. Hujaj maknanya dia jemaah jemaah haji. Orang-orang hmm? yang buat haji itu dia panggil hujaj. Baik Dan lagi apabila bercampur gaul Dengan jemaah hujjah itu Maka janganlah dicintai berbuat maksiat Dan janganlah berhati bangkok oh, Masa duduk berbuih sekali ini Maklum saja kan tahu Maklum sajalah Kita pergi sana duduk sebilik sampai 6 orang Sampai 8 orang 6 orang 8 orang itu bukan semua orang macam kita Bukan semua orang macam kita Ada hak jenis saat lagi dia masuk bilik ayak Dia buang ayak dia tak erti nak tarik tu Dia nak plus ayak dia tak erti ada tak jenis macam tu. Kita ni pula jenis terlalu hygienic. Kita ni jenis terlalu hygienic. Masuk bila yang bau sikit, kita tak boleh lah. Keluar nak maki lah. Jangan jangan macam tu. Kena belajar lah. Kena belajar sesuai diri dengan orang yang macam-macam. Bukan boleh pilih. Kita sampai sana bukan boleh pilih. Saya mahu semua pengarah-pengarah aja duduk negara. Tak boleh, tak boleh pilih. Ikut, Ikutlah dia buh lamba kuih tu. Kena sekali dengan. Kena lagu tu lah. Macam-macam pasien punya du'adah. Hak du' dalam bilik tu jenis du' cerita pasal niaga. Hak dalam bilik tu du' cerita pasal macam-macam. macam-macam. Jadi kita kena pandai sesuai diri dengan khujaj ni. Dia kata dengan jemaah haji du'adah ni sesuai diri. Lebih baik kita reserve banyak atau sebuah cakap banyak. Kalau kita tengok dia ni buat haji ifrat. Dia sampai tu hal keadaan dia sudah duduk dalam ikhram Nak tunggu hari wukuh tu lagi lima hari misalnya Kita tengok dia duduk sembang rempuh ikut dan aja Pelan-pelan di -pelan, Habakkadah Anta buat ifraq lah ha? ha, Dia kata duduk cadang lah gitu Eh? Duduk cadang abang? Dah sampai di Mekah dah duduk cadang abang Anta ifraq kan? Ha, Kata-kata lagi tu abang Kalau macam tu jadah sikit macam gitulah. Kalau macam tu jaga sikit ni but belah ihram ni macam tu. Kalau boleh bagi nasihat, bagi nasihat. Kalau nasihat tak makan, kita resah diri kita. Terus pergi buat semak begali dengan dia. Pasal apa? Tak lagi dia wasap dengan dengan kita wasap sini. Akhirnya bukan senang tajam. Seka nak dapat haji mabrur bukan senang, Dan tak ada orang pun yang tahu dia fikir ni nak boleh dapat ke haji mabrur tak tahu pun. Cuma dia boleh harap minta kepada Allah, ya Allah, berilah kepada aku haji yang mabrur.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 seperti suka memandang perempuan-perempuan orang. Ha, nampak? Dia buat contoh. Di sana dia syok gini kawan. Menjadi pangai lagi tu. Di sana dia duduk jadi kailuk. Di sini tak macam tu. Di sana dia jadi macam tu. Ha, maka dia sebut. Dia sebut khusus di sini. Dia kata seperti memandang perempuan orang. Dia tengok gini orang di sana. Dan suka mengambil hak orang. Dengan tiada izin tuan ni. Ha, dia duduk sana dia buat pangai macam dia duduk sini ikut suka je masuk-masuk bilik ayat tengok ada ubat gigi kawan dia pakai betul lah kawan tu tak malah tapi kita tak ada hak untuk pakai melengkap mendekat izin itu peraturan agama. peraturan itu mesti dipatuhi lebih-lebih lagi kita berada di Mekah lebih-lebih lagi kita kekamu Allah lebih-lebih lagi kita nak buat ibadat haji yang merupakan kemuncak kepada ibadat yang Islam kena buat dia minta izin Minta izin elok-elok, dapat izin, nak guna, nak pakai-pakai. Janganlah kita menceroboh barang orang, kita guna barang orang tanpa izin tuan beli. Dan menipu orang pada jual beli. Jangan ada macam ni. Pergi buat haji, pergi kedai beli barang. Beli, kawan tuan kedai tu silap pulangkan duit dekat kita. Dia pulangkan duit lebih dekat kita. Kita tengok-tengok, oh dia bagi lebih. pada muka dia. Jahanam dia. Tu, ada tu, nak boleh, pergi buat haji sekali tu bukan senang. Dah boleh pergi, pergi buat lebih kurang macam tu. Saya yang sungguh ibadat haji je. Pergi patah balik, bagi balik kepada dia. Hmm. Yang ni, tadi, yang bagi lebih. Nah. Ha? Jangan tu kata, aku tak salah. Aku bukan curi, dia bagi. Duk main hukum macam tu kan? Aku tak curi. Aku habang betul-betul aku tak curi. Dua habang di bilik lah. Sebab dia balik cerita, dia kata aku orang ni untung. Sebab aku beli barang, dia bagi balik duit lebih. Aku orang ni untung. Kawan tu kata, ayahan tak baik. tu dia, dia Aku tak cuba Dia bagi. Aku kata pula. Lepas dia bagi aku tengok dia bagi lebih. Aku kata halal. <SILENCIO> <SILENCIO> ada orang kata kat dia di sini suruh kata halal. Dia kata, aku kata halal. Dia, kata, kata, halal. dia tu pun aibah. Aibah. Dia kata halal. Jangan <SILENCIO> ada, ada buat macam tu. Yang ni cerita dia, cerita tipu. Tipu tak patut jadi. Hmm? Tipu tidak patut berlaku ketika kita buat haji. Dan tawar menawar.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 Dan apabila kembali ke negeri, nascaya ditakuti akan dia zahir alamat haji yang tidak mabrur itu. Dengan sebab pabiaknya tidak berubah daripada dahulu, kepada bertambah baik. Bahkan adalah dia seperti sedih kala ataupun lebih teruk lagi, bertambah kepada tidak baik jua. Maka pada waktu itu, nampaklah sia-sia ibadat hajinya. Ya. Takut yang itu. Sebelum pergi Mekah, lu nampak okey sikit. Balik ni ranggi lagi. Sebelum pergi Mekah dulu, nampak boleh tahan. Balik-balik mayat dia duduk buat kilit. Sebelum pergi Mekah, rambut putih. Balik-balik mai berhitung. Dia jadi benar-benar. Sebelum pergi itu nampak rambut beruban banyak. Balik-balik main hitam berkilat. Bukan kata balik main ni. Ubang ni kita dah baca tajuk ni di mana. Sini-sini Rambai pun ada kita baca dulu ni. Tajuk cerita pasal ubang ni. Ha? Mesti kasi gelubok lagi kita baca. Ha? Cerita pasal, pasal ubang ni ni sehingga kan umban itu tanda kepada baik satu-satu orang manusia tak payah bubuh kala hitam. tak payah bubuh lebih-lebih lagi yang dia pi bubuh tu benda yang boleh menghalang air daripada kena zak rambut maka mandi wajib dia pun tak sah tak perlu dibenarkan orang Islam bubuh kala hitam pada rambut dia sekali-sekala bila zaman nabi ketika berlaku perang dan orang Islam tidak ada orang muda yang ada semua golongan veteran semua Maka ketika itu, Nabi SAW pernah membenarkan sahabat-sahabat dia bubuh rambut kala hitam. apa? Nak bagi satu psikologi kepada musuh. Bila tengok geng Islam hak main semua rambut hitam berkilat, musuh rasa maka hak nak main serang mereka orang muda, maka mereka rasa takut. Sekali itu aja. Ada benda-benda yang dibawa contoh-contoh tak elok bulan kita. Tajuk baru dia kata, ja fitar fitar hajj. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis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 Bermula kenyataan atas yang kami katakan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man malaka zadadan warahilatan tuballighuhu ila baitillah walam yuhajj fala la alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyah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 maka tiada lah apa-apa acehnya bahawa ia mati Yahudi atau mati Nasrani yakni, baiklah ia mati Yahudi ataupun Nasrani Nabi sampai kata macam tu Nabi ini sampai kata macam tu pasal apa? pasal orang yang cukup syarat cukup segala-galah saja tak mau pergi ni, orang yang macam ni ni perangai macam Yahudi perangai macam Nasrani, itu maksud hadisnya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 maka mereka memiliki perangai seperti mana perangai Yahudi dan Nasrani. Dalam Quran Tuhan kata apa? Wa'adhin fin-nasi bil-hajj. Wa'adhin fin-nasi bil-hajj ya'tu ka-rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'ti min kulli fajjin 'amiq. Sadaqallahu al Allah kata dan segolah manusia supaya mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir. Manusia yang diseru supaya buat haji ini dia pasti akan naik ke Mekah buat haji. Rijalan sekalipun dia terpaksa berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamir. dan sekalipun dia terpaksa naik unta. Yang unta tu boleh kerana jauh perjalanan nak pergi Mekah buat haji sampai jadi kurut. Ya'tina min kulli fajin 'amiq. Mereka akan menang kepada Mekah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 Nah, pulun betul-betul dulu. Nah, dia kata kita ni kalau pergi Mekah, kira janganlah, ya. Macam nah, orang bongkai. Dia tak pakai tudung. Pasal apa? Dia kata kalau dah mula pakai tudung, tak bolehlah buat hal tak elok ni. Dia duk cadang nak buat hal tak elok tu. Bila dia kata sampai satu peringkat satu peringkat umrah esok ni yang pada peringkat umrah tu tak takde ingat dah nak buat benda tak elok tu pakai tudung. Dia tak ingat benda tu. Ni lah Anil nak pakai buat mulut merah lagi lah ni duk nak duk nak macam-macam lagi jadi tak mau pakai tudung ni. Tudung hak perempuan, hak lelaki-lelaki ni pula tak tahu pi Haji ni. Pasal apa? Nak betul-betul punya pusing dulu. Hampir pusing sampai pening sampai muntah macam ni tadi. Di tepi Haji kita balik main, kita duduk dekat saja. Sudahlah cerita-cerita hak telok ni kita katuklah. Ada orang ingat macam tu. Seolah-olah dia tahu dia nak mati bila. Seolah-olahnya dia tahu dia nak mati bila. Sehingga akan dia rasa dan. Dan lagi. Dia pergi Mekah esok balik merahunak lagi. Dia tak tahu bahawa Allah berhak mematikan dia esok. Allah berhak mematikan dia saat lagi. Allah berhak mematikan dia dalam beberapa detik lagi. Dia tak tahu macam tu. Maka dengan kerana itu, dia tidak ada semangat untuk segera buat kebaikan. Dengan. Baik. Maka dengan sebab malahnya dan jauh kelakuannya daripada menjunjung suruh Allah. Maka sebagai Yahudi dan Nasrani malah menjunjung suruh Allah. Maka besar seksanya atas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 Dalam syarah Al-Tirmizi yang bernama Al-Huzi. Bukanlah meninggalkan peki, pergi mengerjakan haji ke kebaitullahil haram itu pada hukum syarak, Ialah telah menjadi Nasrani. Ibn Arabi kata. Taklah bermakna orang yang tak ada anti Mekah buat haji mati itu. Dia ni kira jadi Yahudi jadi Nasrani. dah, bukan makna macam itu. Sebaliknya dia kata jika sekiranya kuasa ia pergi mengerjakannya sekalipun.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 kita orang Islam. Sebagai orang Islam kita kena patuh kepada rukun Islam. Dia antara dia apa? Semaya, mizananya. Dia tak mau semaya. Adakah orang yang tak mau semaya ni jadi kafir? Tak, tak jadi kafir. Tetapi apabila dia buat benda yang boleh menyebabkan dia murtad, waktu tu dia kafir. Macam mana? Dia tak mau semaya. Orang kata bagi siapa hang tak mau semaya? Dia tu semaya apa? Eh, kita kata semaya baru. Kita ada lima. subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita kata kafir. Ada oh, kata, semayang apa? Kata. Kata, tak wajib benda tu, mana wajib? Kata, eh, kita kita jangan buat mayam-mayam. Benda ni rukun Islam ni. Eh. Kita kena semayang. Lima waktu ni wajib bagi kita. Tak, dia kata tak wajib. Hal keadaan dia tahu. Kata benda tu wajib. Saja dia menafikan wajib benda tu. Murta. Tapi kalau sekadar dia tak semayang. Kita kata, jangan ha, buat tak semayang. Saja. Saja, dia kata. Eh, tak boleh saja Benda ni kena semayang. Tak faham, dia semayang. ni. Tapi dia kata, tak bolehlah aku memang Islam, aku kena semayang. Dia kata, tak apalah, rajin menaafir. Kita kata, tak bolehlah, orang Islam kena semayang. Aku tahu, dia kata, aku tahu memang kena semayang, tapi aku tak tahu semayang. Kapehah tak? Tak kapehah. Sebab apa? Sebab dia mengaku bahawa semayang itu wajib. Semayang itu fardu. Cuma problem dia segan semayang. Maka orang yang macam ni, tidak jadi kapehah. Tidak murtad, cuma berdosa dia. Di sisi Allah SWT. Yang ni yang dia nak beritahu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 padahalnya ia kuasa untuk pergi itu ialah sebab malasnya. Ha ni yang kita dah terang tadi. Pasal malas tu dia. Mengapa tidak segera menyunjung suruh Allah? Hang cukup syarat tunggu apa lagi? Si keliah benda ni, kok mana pun nak kena abang. Cerita haji ni kawan kok mana pun nak kena abang. Jadi kalau ditakdirkan Allah kita ada duit lebih awal masa mudah ni, si keliah abang masa muda. Lega lantopala kita lega habis dah. Benda rukun alhamdulillah kita buat. Selagi tak pergi, lebih orang ada hutang. Tak boleh. Dua ingat nak pergi. ingat nak pergi. Kalau kita dua ingat nak pi, tapi kita tak cukup lagi. Tak cukup duit, tak cukup macam-macam. Yang tu tak apa. Kita cukuplah, Tapi dua ingat nak pi, tapi tak pergi. Ha, ini problem. Ha, jadi mana-mana orang. Ini betul-betul punya nasihatlah. Tentang pilihlah tanya orang yang pergi Mekah balik. Tentang cuba pergi sembang tanya. Apakah satu nasihat yang dia boleh bagi ke kita? Sudah barang pasti dia akan kata Apa? Ampah ni elok mufi masa mudah Dan dia kata lagi Di masa tua ni dia kata macam duduk kata lah Sampai-sampai di jedah tu Orang kena usung lah Sampai-sampai di jedah tu Tak tahan dengan zahmah ni Arab kata zahmah ni eh? Bahasa surat ni dia kata Muzdahimah. Zahmah ni Duduk ketat Dia dah tak boleh tahan lah. Pasal apa? Pasal umur Pasal fitness, badan dan sebagainya Tak adalah Lebah lah disitu Angkat dengan structure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 Yang anak, yang bini apa semua ni Keluarga balik dah madut cari dia tak jumpa Turut pergi duduk cari dia Jadi susah kau orang Kalau kita tidak ada daya upaya Kerana tak mampu pergi masa kita tengah Sergai muda itu satu pasailah Tapi kalau kita mampu masa muda clear, bang. Masa muda, masa muda, pergi clear bang Tukar kaitan ni secondary Tukar kaitan ni secondary Kaitan ni kalau tukar, kalah tu kan Duduk umai model baru Duduk umai model baru kita pulak ada saving Sikit dua hamba model baru tak ada di muka kita nag ni salah tak tepi zat kat kereta ni tak takak boleh naik tak kena hujan panas pun sudah pisat dulu pi keliah Mekah dulu balik main kita pikir lah. apa yang kita boleh pikir. no nah, eh, Dia ni kalau pi masa umum lanjut dia nanti mai lah benda ni ah betul uh, ah ustaz dah abang di negeri kuang Abdullah tu, tu jangan betul sampai tawaf nak kena upah orang pikoi kita duk di atas ni apa tu tu waktu tu pula kena baring ni tawaf ni kena baring kita ninja main duk pegang ke kanan ni Allahuakbar tenang tengoklah kesian dia pun sendiri dia tu pun sendiri hadul kena usung tu dia tu pun sendiri tak tak rasa satisfied tak rasa puas hati ibadat yang dia buat dia tu rasa tak puas hati dengan puak ni dia bilang dia rasa macam dia bilang baru enam puak ni kata tujuh lah tu lupa mana jadi tu kan benda ni jadi dia balik-balik tidur -balik bilik dia katakan kanak dia aku keran lah. dia buat begitu lah tadi awak nak keadaan dia kata untuk habaqtah tadi pa. kata enam, enam, enam. Dia pun enam. Dia petak aku turun tangguh. Dia buat kawalan pilih pula. Itu lagu mana ibadat haji kita? Lagu mana ibadat haji kita? Kena tawah tu pula tawah rukun tuan-tuan. Tawah rupun ni salah satu syarat untuk kita tahlun. Untuk kita tahlun. Salah satu syarat tawah. Tawah rukun. Bagaimana kalau sekiranya dia tarik buat enam juga? Kita tak tahlun sani. Kita boleh tahlun awal. Kita tak boleh tahlun sani. Orang yang tak tahlun sani balik main ke sini macam mana? Dia terlepas daripada pantang larang tapi dia sangkut tiga kali. Dia dengan isteri tak boleh sama. Bersama berdasar. Kasih apa? Kasih dia masih belum tahalil di sana. Apa ketiga? Ibadat ni buat kena bagi sempurna. Allah kata waatimul hajj wal umrah dan sempurnakan ibadat haji dan umrah. Nak buat bagi sempurna ni mau tak mau dia kena ada tenaga. Bila tiada tak ada tenaga sudah pasti tidak boleh sempurna. Sudah pasti tidak boleh sempurna. Maka dengan kerana itulah maka diberi ingat kepada kita oleh Nabi SAW alaihi benda ni jangan duk rasa malas. Benda ni jangan duk rasa malas. Timna-timna kita nak kena buat. Boleh keluar awal? Pi keluar awal-awal. Dan sebab Nabi SAW alaihi anna Allah yaqulu fi kitabih, 'Wa 'ala nasi hajjul bait, man ista'a sabila'." Dan bermula yang demikian itu Ya'ni bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ia dalam kitabnya. Dan kerana Allah atas manusia pergi mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Kerana Allah. Maka Allah suruh kita manusia ni pergi ke Mekah untuk buat haji di Baitullahil Haram. Iaitu orang yang kuasa berjalan dia sekalanya. Ha. ibadat haji ni syarat dia apa? Syarat dia manistata ilaihi sabila. Syarat dia orang yang ada kuasa, ada kemampuan untuk fibah dan kata At-Tirmizi ini hadis, hadis Sayyidina Ali ini adalah hadis yang gharib. Masalah haji dan umrah itu fardhu kah dikerjakan ya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, bermula haji itu fardhu ain atas setiap orang yang kuasa, iaitu hukum dengan ijma' al-muslimin dan telah terang menerang atas yang demikian itu dalil kitab dan hadis dan ijma' ummah. Benar ni klip. Cerita haji ni wajib, cerita ni benda terang-terang benda lah, dia kata. Kali orang berdegang, tak ada siapa lah yang tidur komplus. Betul betul haji ni wajib lah. Orang tak sembang lah tajuk tu. Eh? Kalau habis-habis tak -habis, habis ada kawan kat tanya ustaz, nak tanya ustaz hukum buat haji ni betul betul apa, kita balik mikrofon ni tiga dia. Orang kat tanya lah soalan ni. Ustaz ni nak tanya ustaz semayang subuh ni, apa hukumnya. Orang tak tanya lah soalan tu. Tanya ni cukup leceh. Nampak? Jadi dia kata cerita pi Mekah buat haji, ini cerita wajib yang semua orang pun tak. Semua orang pun tak. Dan benda ni telah ijma' ummah atas wajibnya dia. Begitu. Dan ada pun umrah itu, maka adalah ia satu fardu daripada beberapa fardu Islam. Iaitu padanya dua kaul yang nashhur. Telah menyebutkan dia oleh sahibul muha'zab dengan dalil kedua. Bermula yang sahihnya dengan kitifah as'had iaitu fardu. Umrah untuk disamakan dengan haji. Umrah dengan haji itu umrah fardu. Bermula okay fardu mesti kena buat umrah dalam musim yang sama dengan haji yang kita buat maka hukum mengerjakan umrah itu fardu maka ialah yang langsus pada kaul jadid bagi Imam Syafi'i Imam Syafi'i dia ada dua kaul satu dia panggil kaul qadim satu dia panggil kaul jadid kaul qadim pendapat dia yang dulu kemudiannya bila dia berhijrah naik ke Baghdad dia ada satu pendapat baru ni pendapat baru ini dia panggil kaul jadid begitu dan pada kaul qadimnya pada awalnya Imam Syafi'i kata sunat yang muh, yang mustahabbah yaitu tiada yang haram Imam Syafi'i mula-mula sekali dia dok ingat buat haji wajib umrah ke kesunahannya sunat yang mustahabbah sunat yang amat disukai oleh Allah Imam Syafi'i ingat macam tu kemudiannya setelah dia lagi dok kaji lagi dok kaji dok jumpa hadis nabi dok jumpa dia jumpa dia jumpa Oh dia kata Dak. Sebenarnya umrah yang dikerjakan sama dengan haji itu Umrah itu fardu Dia kata bukannya sunnah Ini fatwa yang disebut sebagai Kau jadi pendapat baru bagi imam al-syafi'i Dan telah berkata al-kadi Abu thayyib Di dalam kakliknya Dan telah menas dia atas dia Oleh al-syafi'i di dalam kitab ahkamul quran yakni daripada hadis Imam al-syafi'i sabitkan Fardunya amalan umrah Ketika buat haji ini Di dalam kitab dia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 tak perlu tunggu kota tabung haji tak perlu tunggu apa nama kapet terbang ada, tak perlu kasi apa? kasi kita duduk dekat dengan Mekah dan kita naik ke Mekah jaraknya lebih kurang membolehkan semayang jamak dan pasal kita kata 60 batu. kita dengan Mekah lebih kurang nak pergi alok start je misalnya macam tu kalau macam tu keadaan kita, dia kata kita masuk kumpulan pertama kuasa mengerjakan dengan sendiri tak ada nak tunggu orang lain punya cerita tak ada bisa-bisa kita boleh pergi bila-bila masa kita nak pergi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 Dan kalau sekiranya dia bawa ayak, boleh bawa kakak sikit aja, Tapi dia duduk baca, tengah jalan saja ada orang curi ayak, dia nanti beli di sana. Dan ayak terpalang dijual dengan harga yang patut. Maka dia wajib jati. Tapi kalau pada masa itu, ayak dijual 3-4 kali ganda punya harga. Lebih daripada harga biasa, sehingga menyebabkan dia tak mampu beli. Maka tidak wajib dia jati pada tahun itu. Oh, ni, detail lah, ini dia mai detail. Yang ketiga dia kata ada kenderaan yang sepatut dengannya dengan upah yang patut ataupun dengan harga yang patut ha? ada kenderaan Nabi ada unta untuk Nabi sampai ke Mekah kalau disubah kepada orang dekat kalau disubah kepada kita orang jah ada kapal terbang Nabi kalau ada kapal layak jalan gemilang je. dia saya takut tak kena pukul ribut patah hati ang ya. kalau ada kapal terbang yang kapal terbang itu kapal terbang yang bukan apa yang jatuh hajun karibau, <laughs> bukan karibau maknanya boleh pergi kalau dia kata tahun ni nak pergi buat lagi dia kata tak dah, eh apa, Asia eh. eh Asia, Eh Asia dia kata maskah transmilkah, apakah semua kadang -kadang tahun karibau karibau dia ada, saya kata karibau selamat jalan, ambil pergi dulu, aku nanti tahun depan pula. nanti tahun 2000 tahun 2000 depan nanti hapus kira karibau ni nanti my headless, aku pergi maksud apa? pasti kenderaan yang dia ada tu tidak menjamin keselamatan tak menjamin. Tuan-tuan Tanya kawan-kawan kita yang kajar TUDM. Ada amin-amin. Tanya mereka. Hak mana, nak kena naik nama, nak kena bawa helikopter, hak jenis duduk jatuh selalu ni. Nak kena naik kapal pabang, duduk jatuh selalu ni. Semua yang hajat, tuan-tuan. Semua yang hajat. Pusat duduk tahu dah. Rum oh, kata naik tu, tak tahu apa nak jadi. Duduk dengar dah, jatuh banyak dah. Takut tuan-tuan. Tapi kerana kerja, apa nak buat. Kalau diberi pilihan, tak mau naik dah depan ni. Tak mau naik dah.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 Tak apa, mati di medan medan jihad. Sehingga kan Nabi SAW nampak, Alhamdulillah dimandikan oleh malaikat. Yang ni tak tahu macam mana. Dan ah, sampai macam tu punya doa, -doa. Kalau macam tu punya kafe terbang nak bawa kita pergi Mekah, nanti saya luk. Wajib pergi tu gugur. Gugur kerana karibu. <laughs> Dan jadi macam tu. Nah Allah lupa kita. Baik. Nah, itu kenderaan, kenderaan pun tahun eh? ni punya pi Mekah menaik apa, transmil apa tu Air Asia ha? kata lahirah, orang contoh tu apa siapa sampai lutut ni belaga bangku depan punya sempit rataknya, tak tahu kasih apa ke jenis, jenis Air Asia bangku ratak ke ataupun dia kibat lagu Ben Kelang duk buat ke <laughs> Ben Kelang dok buat lama, dah kerja ni, eh? dia pergi bangku tu, dia tanam balik bangku tu kasih apa, nak maksimumkan pasangnya kalau betul mah, kan kalau betul lagu hang lah, orang tua duduk balik cerita kata Allah teruklah ustaz bengkak kepala lutut kena nak sampai di jedah tu bengkak kepala lutut. Tak boleh menguap. Tentu boleh bayang tuan, -tuan duduk berbelas jam macam kat terbang, duduk kram macam tu. Luar menguap tak boleh. Kalau orang yang mudah kena histeria ni kenalah. Duduk nak menguap tak boleh, menjerit ui payah. Kena. kena habis satu kat terbang, histeria. <laughs> kan, pasal apa? Kalau lah, kalau lah betul benda ni. Kerana nak maksimumkan penumpang, kerana nak skip cost, jangan Jangan. Pasal apa? Dia bawa mudarat kepada orang. Oh, jangan sampai macam tu. Ibadah haji ni buat bagi sempurna. Terus ada buat dua orang nak kerja kelang begitu tak mah. Ha? Tekat-tekat puak kelang, net van sempit sudah. Kita nak pergi Mekah, kita nak selesa sikit. Pasal apa? Pasal di sana kita nak buat ibadat, bukan nak pergi tidak. Kita nak pergi buat ibadat, biarlah perjalanan itu tu selesa. Macam tu. Baik, yang keempat syarat dia aman jalan daripada ketiadaan ke kacau. Pastikan perjalanan rut kita nak pergi tu tak nak jadi huwa. Ha? Kalau kata kapita obang kita nak naik ni, dia nanti nak turun di Indonesia dulu. Maksud apa? Puk tu tengah duduk ke dalam kabut lah ni. Oh, puak tu ke dalam kabut lah ni. tuan tengok dalam internet, dia duduk hantar megamak bukan-bukan. Hmm? Nuh bergaduh di apa nama Ambon ni. Kerah kepala, hentak, luk-luk, luk-luk, darah, menitik, tap, tap, tap, tap. Tempat macam tu, kapitaubang kita nak transit, tak apa hampa dulu. Pasal apa? Tidak ada jaminan keamanan pada jalan. Dunia bukan aman, anak ni kena entahlah ni dunia tak aman. Jiran saya depan rumah. Baru hilang anak. Anak pungkuan, umur 16 pula jadi. Umur 16. Daripada kasih belubang keluar, nak pergi mengaji ni sekolah hukum wa sungai limau, liang ni. Selalu pun mak dengan ayah hantar. Hari tu dia pas sibuk sikit, suruh anak balik naik bar. Suruh anak balik naik bar. Umur 16 dah cekedik dah. Harap lah balik naik bar. Dan mak pak pun duk ingat dah balik naik bar sampai. Hari Senayan malam selasa, kawan-kawan di Asrama telefon mes. Tanya pasal pak tak naik Sekolah lagi demam je. Terkejut mak pak. Eh, hari Sabtu lagi dah pergi. Eh tak ada. Nampak? Malam tu juga lompat turun pergi sampai pukul 12, pukul 1 pagi sampai di sana pergi duduk tanya kawan-kawan lagi -kawan tu-lulu ni tak tahu pergi ke mana. Tak tahu pergi ke mana sampai hari ni. Semalam buat baca Yasin Semayang Hajat minta Ya Allah Tuhan tolong selamatkan anak. Mak ni menangis hampir kerim ayak mata dah. tuan boleh bayang tak kalau anak kita kena? Kerim ayak mata ni menangis. Nak pergi cari tang mana? Nak pergi tuju cari tang mana? Kita pun tak tahu kita nak tuju cari tang mana. Tak tahu nak cari. Nak start cari tu nak start kat mana? Tak tahu. Malaysia ni bukan kecil. Nak cari dan negeri Kedah saja pun bukan sikit, bukan, bukan kecil-kecil kawasan. Nak cari dalam kawasan utara ni lebih-lebih lagi. Nak cari dalam Malaysia ni tah pada dia bawa pergi balik sana Sepadan Siam dah tak apa wallahu alam. Wallah. Lang kepala mak pak ni duk macam-macam macam-macam macam-macam punya duk dah tak tahu nak fikir dah. Aman ke dunia kita dah. Pasal apa tak aman? Ha, Mari mo tanya ayah tu. Bila kata aman kadunia Allah ni kata tak aman. Pasal apa tak aman? Pasti orang tidak mau ikut hukum Allah. Pasti itu. Pasti orang tidak mau ikut hukum Allah. Pasti itu tak aman. Awak kalau ikut hukum Allah aman kan? Pasti aman. Kita tak kata insyaAllah dah. Pasti apa? Pasti Allah bagi jaminan lah. Allah kata ikut hukum dia aman. Kalau kita ikut hukum Allah aman. Tidak ada. Kalau tidak ada tak yakin dalam diri ibu bapa. Tidak ada. Benda ni semua. Pasti apa? Pasti kita tahu Allah jadual.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 jahat budak ni, budak ni tengok daripada rumah nak pergi mengaji, sekolah. tengok daripada rumah nak pergi sekolah nak pergi mengaji, ada orang jahat tengah jalan, buat waskar dia bunuh dia, lempak mayat dia pergi wah titi macam tu ada. aman ke dunia ni? tak terpikirkan lah, dah sampai masa kita pergi cari apakah jaminan keamanan yang ada dalam dunia ni bila kita cari, tidak ada jaminan melainkan jaminan Allah subhanahu wa ka'ala, Allah janji aman kalau kita ikut undang-undang dia tak boleh fikir, sampai nak tak boleh fikir, sampai nak tak boleh fikir, kata Allah sahaja yang boleh menjanji keamanan kepada kita semua. Ini muslim dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Jadi amanan ini perlu. Sehingga kanti Mekah buat haji pun pastikan perjalanan aman. Barulah wajib mengerjakan ibadat haji. Dan yang kelima ada waktu yang sampang, yakni yang lapang. Berjalan dan menunaikan hajatnya. Dia pergi itu dia tak rush. Kita buat ibadat kita tak mau kelengkabut. Biar kita betul-betul tiada -betul masa yang lapang, selesa dan sememangnya kita rasa kita boleh buat ibadat dengan sempurna. Kalau-kalau okay. apa semua tak mahu. Berapa kasi kita nak pergi buat ibadat? Macam tu. Dan dia kata, Adapun apabila ada ia sakit, yang akan dapat ia akan masyakkah. Itu bahasa Arab tu. Masyakkah maksudnya susah. Dan kalau sekiranya dia ni sakit, yang sakit tu mendatangkan masyakkah, mendatangkan susah kepada dia.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 Dua-dua orang. Dua-dua apa? Kalau pi dia pun tak boleh buat sempurna. Dan kalau pi dia menyusahkan orang yang ada kira-kira. Kalau anak pi anak nanti susah dengan dia. Kalau anak tak pi orang sebilik dengan dia. Nanti susah dengan dia. Jadi kalau dah sampai poin-poin, dia kata sakit yang akan mendatangkan masyarakat. Sakit yang kalau pi sana nak jadi susah ke dia dan susah ke orang. Maka bagi orang yang macam ni, maka tiada lazim haji ke atasnya. Maksud tidak wajib ke atas dia. Dia tidak ada kuasa untuk mengejarkan haji. Hmm? wallahu a'lam. Kita tengok bab majaa' fi ijabil hajj waz zak Cerita tentang wajibnya haji dan apa dia bekalan yang perlu kita bawa ketika mengerjakan ke ibadat haji. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya seorang yang menjadi imam sembahyang sedangkan ketika dia berwuduk dia tidak gosok kakinya cuma sekadar girus sahaja? Dia <coughs> lagu ni. Syarat dia ayat sembahyang mesti saw.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 kalau kita ikut juga belakang dia, kita dapat pahala semayang seorang. Kasi apa? Kasi halkat dan kita tahu. Kata dia tidak sah jadi imam. Bagaimana mungkin kita menjadi makmur dia? Ya? Begitu. Oh, penting tentang benar-benar ini. Ayat semayang, baik, apa -apa, cukup penting. Itu sebab selalu kita sebut benar-benar ini. -benar. Ha? Dengan kerana ayat semayang saja kita boleh pindah atas. Dengan kerana ayat semayang kita ambil tak sempurna, kita boleh pindah atas. Ha? Tolong. Tolong pekemas benar-benar Kita sendiri mau pekemas,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 dia tak takkan Sekularis dengan sekularisme. Pasal apa saya pun tak tahu boleh <laughs> bah. Orang tu kata begitu. Taklah. Dia tu satu orang yang sekularis. Faham dia tu, faham sekularisme. Apa dia? Faham memisahkan agama daripada aspek-aspek lain. Dia kata agama ni sembahyang. Ada orang tegur saya. Dia kata saya kesian kau Ustaz Kamseri tu. Jadi lah tapi dia tu dia nak mengajak lani orang nak pergi dengar ramai dia Tapi dia ni dia bila baca kitab dia suka dok bawa contoh-contoh semasa ni. Tak boleh macam tu. Kita kalau baca kitab, kita mau baca hak agama je. Dia. dia bila baca dia lagu buat contoh mehat semasa ni. Kita tak boleh hak semasa ni bukan agama. Kita mau baca hak agama Dia dok buat lagu tu so orang tak nak dengar. Dia tak mau dengar. Orang lain nak dengar kan. Oh, dia cerita selalu. Cerita kada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 maka dengan kerana itu, bila kita bercakap pasal Islam, kita kena bagi orang nampak bahawa Islam yang kita ada bercakap ni bukan Islam zaman dulu tapi Islam yang kita bercakap ni adalah Islam yang sesuai dulu sesuai lama ni, tak sesuai sampai bila-bila tuan, tuan tak boleh baca cerita Nabi Allah Sulaiman AS, cerita sepadan Sulaiman sahaja, jadi tuan, tuan kena cerita apa kaitan yang Allah lagi kepada Sulaiman tu kepada masyarakat kita lah ni Cerita kaitan itu. Na'abak kata apa yang Allah bagi dekat Sulaiman itu. Allah yang bagi dekat Sulaiman Allah tu juga. Allah tu yang juga ada lah ni. Jangan dia ingat kata Tuhan Sulaiman tu Allah zaman itu ya, lah ni Allah lain. Jangan dia ingat lagu tu Allah itulah yang ada zaman Nabi Adam dulu. Allah itulah zaman Nabi Sulaiman dulu ni. Allah itulah zaman Nabi Muhammad. Allah itulah zaman kita. Allah itulah sampai bila-bila. Nah, macam tu. Maka Islam ini dia bersifat karan. Karan makna bukan karen. Karen ni maknanya dia bersifat Semasa Islam ni agama yang bersifat semasa 1400 eh, dulu pun Islam Karen La ni pun Islam Karen Sampai bila pun Islam Karen Orang yang tidak mahu kepada Islam yang Karen Dia kena Karen Dan benar tu Tak sungguh Kadang-kadang kita kesian orang yang tak faham ni Dan malangnya yang tak faham ni Dia tidak pernah cuba main mai duduk Dan nak ambil paham, tak pernah cuba Dia kira lagu dia tu kira paham dah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 macam mana Ustaz? Ha? Apa adanya? Apakah hukum tak bayang utang? Yang tu dia nak tanya Apakah sabda Nabi kalau terlupa macam mana Ustaz? Kod ni kod Hadis kata Rufi' al-Khalam antara fi' l. Nabi kata diangkat kalam Kalam maksudnya nak tulis dosa dan pahala tu Allah angkat terhadap tiga golongan manusia Di antara golongan yang Allah tidak tulis sebagai dosa Ialah orang yang terlupa Ataupun orang yang tidak sehingga dia jaga orang yang terlupa sampai dia ingat itu kod jadi dia nak kaitkan kod lah saya faham dulu tu kod dia nak kaitkan di sini dia ni berhutang dengan orang terlupa nak bayar banyak cantik dia terlupa dia hutang ke orang lepas tu dia terlupa nak bayar jadi dia harap hadis tadi hadis tadi ni terlupa kira ok kira tak gaduh bayar tak ada dosa pasal apa? pasal dia terlupa Ya ni jawapannya banyak cantik tak boleh hutang mesti kena bayar masih apakah kita kata hutang mesti kena bayar? Masih Allah beritahu dalam Quran. Tuhan kata apa? إِذَا كَدَى يَنْتُمْ بِدَيْنِمْ إِلَىٰ أَجَلٍ musanna فَقْتُبُهُ Allah kata, kalau kamu nak berhutang dengan satu orang, dengan janji nak bayar pada satu tempoh yang akan datang, فَقْتُبُهُ Maka hendaklah kamu tulis. Perintah Quran. Itu Quran. Bukan hadis Nabi. Itu Quran. Kalau kamu nak berhutang atau kamu nak bagi hutang, kira bak hutang.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 Kalau tak tulis, lepas itu terlupa sungguh. Bukan buat-buat lupa, terlupa sungguh. Macam mana pula? Berdosa pakai tak tulis. Dosa juga. Tak lepas juga. Dan, bab yang akan datang dalam bab haji ini, dia akan datang, insyaAllah. Bulan depan, dia akan masuk tajuk itu. Apa dia? Mengerjakan haji ini wajib. Dia kata, adakah wajib mengerjakan haji ini sehingga kita boleh secondarykan hutang? Paham tak? Adakah wajib mengerjakan haji ini sampai ke pangkat kita boleh no. 2kan hutang? Kita ada hutang dengan orang. Kemudian di samping tu kita ada duit untuk pi haji. Bolehkah kita yang ada hutang dengan orang ni kita pi haji dulu, balik sat ni baru nak bayar hutang? Boleh ke tak boleh sebab macam tu? Adalah ada kita yang diberi berita. Dan di sana kita nanti nampak betapa beratnya hutang ini mesti ditunaikan. Dan satu-satunya dosa yang tak lepas di padang mahsyar itu apa dia? Dosa hutang. Satu-satunya dosa yang tak lepas kita daripada nasihat esok. Tak lepas. Ibn nanti bagi sepakat pun tak lepas. Pasal apa? Pasal hutang. Ha, jadi cerita hutang ni cerita jangan dibuat pasal. Dia kata lalu Hak mana yang tak ingat apa tak keliru. Banyak yang orang duk tanya Allah ni apa dia. Dulu dia berhutang dengan orang tu. Dia pun memang ingat dia hutang saja dia buat-buat tak ingat. Kemudian masa berlalu sampai satu peringkat masa dia jadi satu orang yang main masjid mengaji.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 Ya, <laughs> soalan macam tu. Jadi mana-mana orang yang ada pernah bagi hutang kepada Sheikh yang lambak di atas ni, tolong hubung nombor nombor telefon berikut. kena buat begitu? Ha, kawan nanti telefon dia, ni aku ni. Siapa? Ayah hamba lupa kat aku noh. Ha, angkat RM15,000 itu hamba lupa. Oh, hang Ada yang balik. Hang dah. Eh, bukan RM15,000, RM15,000 tu. Ya lah. Eh, Amuk dia lah. <laughs> Amu, Dapat macam tu punya, tep elok-elok pergi jumpa dia bang hutang.